Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Ofil Gavril și în seara aceasta vom discuta, așa cum data trecută am stabilit, despre continuarea acelei teme, continuarea discuției despre dorința sexuală, despre libidou. Și în seara aceasta vom aborda, am ales să răspundem câtorva întrebări care au venit pe adresa noastră. Sperăm să avem timp să răspundem la toate, sunt șase. Aceste întrebări la număr toate fac referire la dorința sexuală sau tangențial la aceasta, așa că vă invit ca împreună să discutăm în seara aceasta despre ce înseamnă dorința sexuală, dacă este sau dacă nu este păcătoasă, dacă este sau dacă nu este sănătoasă din punct de vedere fizic, psihic și spiritual, dacă este vreun păcat sau nu faptul că ne dorim relații intime cu soțul sau soția. Data trecută discutam în cadrul emisiunii acesteia despre anumite piedici în calea dorinței sexuale și am identificat câteva dintre ele. Pentru cei care vor să asculte, le punem la dispoziție emisiunea. În curând vom reuși să arhivăm și să punem la dispoziția voastră o arhivă cu emisiunile înregistrate până acum despre sexualitatea maritală. Așa că continuăm discuția în seara aceasta cu o primă întrebare. Soțul meu a plecat câte șase luni, apoi suntem iar împreună o lună, apoi iar pleacă. Încep să am probleme datorită dorinței mele neîmplinite, cred. Sunt nervoasă, geloasă și nemulțumită de tot. Uh. Momentele sau cazurile, mai bine zis, cazurile în care soțul și soția sunt despărțiți pentru o perioadă mare de timp, chiar cu acordul ambilor, adică și soțul și soția sunt de acord cu despărțirea aceasta, sunt nefaste și nerecomandate, nu doar din punct de vedere sexual, ci din toate punctele de vedere, după părerea mea este un dușman modern al căsătoriei, este un dușman modern al familiei, un dușman care mănâncă și roade din uh, relații uh, cu o poftă incredibilă și uh, are avantajul de a se afla sub paravanul uh, grijei de familii, uh, eu știu câștigării pâinei, pâinii pentru ziua de mâine și în felul acesta este... Foarte ușor acceptată o asemenea situație, ceea ce cred eu și nu doar eu, nu este deloc normal. Nu este normal ca soțul, vorbind în cadrul emisiunii din ziara aceasta, soțul și soția să fie depărtați unul de celălalt pentru o perioadă atât de mare de timp, pentru că în această perioadă, din punct de vedere sexual, ceea ce dezbatem la emisiunea noastră, Există anumite nevoi care nu pot fi împlinite și nevoile astea, dacă nu sunt împlinite, în varianta fericită, să-i spune fericită între ghilimele, deși nu este, sunt reprimate, sunt înăbușite, sunt, eu știu, trimise undeva în spate pentru o vreme, pentru că lucrul ăsta nu poate să meargă la nesfârșit. Iar în alte cazuri se dorința, efectiv dorința sexuală se manifestă în alte moduri sau împlinirea este căutată în alte părți, adică apar cazuri în care soțul își înșeală soția și invers sau cazuri în care se apelează la pornografie, la masturbare, la, eu știu, la alte forme de a se descărca această tensiune. Așa că este foarte periculoasă situația în care soțul și soția stau depărtați, cel puțin din punctul acesta de vedere, dar din toate punctele de vedere. Și nu recomand. Nu recomand dacă vreți să munciți în afară, să vă câștigați mai bine, să vă așezați mai bine la casa voastră, că faceți tot posibilul să plecați împreună. Luați-vă soția, luați-vă soțul, luați-vă copiii dacă aveți și plecați împreună. Pentru că în felul acesta familia este unită. Ce folos este să câștigi foarte mulți bani foarte să-ți să așezi o casă, să ai o mașină, eu știu ce ți-ai dorit și în timpul acesta familia relația ta să se distrugă sau să se distrugă copiii tăi. Este total nerecomandat și îmi pare rău că există asemenea cazuri, dar soția aceasta care ne scrie are o problemă legitimă și practic este o problemă, ca să-i spun așa, legală. În sensul că soțul nu poate să-și împlinească datoria de soț pentru soția sa din punct de vedere intim, și asta este o problemă, este de fapt o încărca, încălcare a atribuțiilor pe care le are, de fapt o încălcare prin omisiune. În cazurile acestea, cred că este nevoie de discuție și ori pleacă și soția, ori rămâne soțul acasă, pentru că așa suntem creați. Avem și componenta asta sexuală în noi. Avem nevoie unul de celălalt din punctul acesta de vedere, nu spun că soțul și soția nu pot, nu pot să reziste în relație, dacă nu au relații intime, nu, nu duc lucruri la extrem, dar o relație armonioasă, o relație bine dezvoltată, oricât de spirituală și matură din punct de vedere uh, psihic și spiritual ar fi acea relație, va trebui să aibă și componenta aceasta sexuală, uh, fără de care căsnicia nu ar avea aceeași, același sens, aceeași valoare, cred eu. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu care trebuie, de care trebuie să nu-l privăm pe celălalt. Celălalt are nevoie de implicarea noastră din punctul acesta de vedere și noi avem nevoie de implicarea lui. Deci în cazurile în care soțul, soția sunt plecați, sunt de, la depărtare mare unul de celălalt, dragii mei, faceți tot posibilul să fiți împreună. Faceți tot posibilul să fiți împreună ca altfel, s-ar putea să vă treziți că munciți pentru o relație care nu mai este, s-ar putea să vă treziți când veniți acasă, că nu mai aveți, vă, vă dați seama că ați muncit pentru, pe degeaba, pentru că relația efectiv este șubrezită, este putredă de toată, nu mai ai încredere în celălalt. Ascultătoarea noastră ne întreabă, oare el ce face acolo? El nu are dorințe. Ba, cu siguranță are dorințe și dorințele bărbatului sunt mult mai mari decât ale femeii, pentru că bărbații prin excelență generează sau secretă o cantitate mult mai mare de testosteron, ceea ce face ca dorința sexuală să fie mare. Nu știu ce face soțul, nu încerc să-mi dau cu presupusul, însă este foarte greu ca bărbat, să reziști fără relații intime o perioadă mare de timp, de ordinul a șase luni. Nu știu cum reușește acest bărbat. Nu aș încerca să mă pun în postura asta, deși cred că nu este imposibil și nu este, eu știu, un lucru fantastic să se întâmple asta, dar este o, un anumit lucru este să te pui la test, să reziști, eu știu, șase luni, un an de zile și alta este să duci o viață de genul acestor doi soți care de 6-7 ani de zile se văd odată pe an. Este o problemă care trebuie rezolvată, dorința soției este legitimă, perfect legitimă și soțul trebuie să, fie, să vină în întâmpinarea acestei dorințe. În caz contrar, lucrurile pot să iau turnură urâtă, după părerea mea. Dumnezeu să-i ajute să reziste, să le dea puteri. Așa că recomandarea mea este faceți tot ce puteți ca să fiți împreună. O altă întrebare care a venit în, pe adresa noastră este trebuie să fac sex cu soțul meu chiar dacă nu am chef? E o obligație? Întrebarea aceasta pare multe răspunsuri. Însă toate duc la aceeași finalitate. Mă duce cu gândul astfel de întrebare la, nu știu, la experiențe neplăcute. Ceva îndepărtează pe această soție de uh, relațiile intime, și uh, probabil este o experiență neplăcută, nu știu la ce capitol fizic, un abuz fizic, eu știu, uh, verbal, psihic, sexual, nu știu. Însă, atâta vreme cât o femeie se întreabă dacă trebuie să facă sex cu soțul, chiar dacă nu are chef, dacă e o obligație sexul, tind să cred că nu are o dorință sexuală pronunțată, adică normală, nu pronunțată, mă face să cred că există ceva probleme în spate acolo, nu neapărat probleme care trebuiesc tratate medical sau mai știu eu ce catastrofe, însă se poate să fie o, o, ori o neintelegere, ori, ori lipsa a comunicării, ori o, eu știu eu ne soțului ceva există acolo, dar n-aș putea să spun că trebuie să faci sex cu soțul indiferent dacă ai sau nu ai chef. Deși circulă un astfel de curent prin anumite biserici, soția trebuie să fie supusă soțului și la capitolul acesta, spun unele guri. Adică indiferent ai n-chef, te doare, nu te doare capul în ce postură în ce situație ești, dacă soțul vrea, trebuie să fii la dispoziție, nu sunt un asemenea principiu. Cred că lucrurile trebuie să discutate, trebuie să lămurite, trebuie ca soțul să știe ceea ce simți și când simți trebuie să știe care ți este perioada în care îți dorești, totuși, relațiile intime și nu. Sexul nu ar trebui să fie o obligație, ar trebui să fie o dorință reciproc a unor parteneri, a unui bărbat și a unei femei sănătoși, din punct de vedere psihic, spiritual și fizic. Este o... ar trebui să pornească ca o dorință, nu ca o obligație. Atâta vreme cât este o obligație, se întâmplă ceva acolo care trebuie reglat, trebuie ceva ajustat, pentru că în momentul în care unul din parteneri privește sexul ca pe obligație, cu siguranță relațiile intime nu sunt o componentă satisfăcătoare, nu sunt o componentă aducătoare de, de bine în, în relația celor persoane. O altă întrebare din seara aceasta spune, cum pot proceda dacă eu și soția mea nu suntem pe aceeași lungime de undă privitor la sex? Eu vreau dimineața și ea seara. Și aceasta se întâmplă de când suntem căsătoriți. Da, este normal. Trebuie să vorbesc puțin despre perioadele, diferența dintre bărbați și femei la capitolul dorință sexuală, pentru că de aici pornesc multe neînțelegeri între bărbați și femei. Trebuie să știm că Dorința sexuală se manifestă diferit la bărbați și la femei. Cantitatea de testosteron este diferit, cantitativ este diferit la bărbați decât la femei. La bărbați este mult mai mare. Însă, în același timp, chiar dacă la femei este mai mică, are efectul mai puternic. Spun specialiștii că atât de... La bărbați se secretă mai mult la femei mai puțin, dar femeile sunt mult mai sensibile la cantitățile de, de testosteron, așa că undeva se echilibrează lucrurile. Numai că la bărbați sunt vârfurile acelea mult mai puternice, pe când la femei eu știu, este o anumită unduire mai lină, mai domoală a acestor dorințe. Diferența poate să fie de la hormoni, cum v-am spus, testosteronul care la bărbați este produs de gradele suprarenale și de testicule și la femei de ovare fluctuația hormonală diferă la femei mai ales în timpul menstruației și influențează cantitatea de testosteron și influențează intensitatea dorinței sexuale feminine. În zilele dinainte ovulației, libidoul femeilor ajunge la maxim, iar acest lucru nu mai este valabil dacă iei anticoncepționale. Și uh, trebuie să știm anumite lucruri noi, ca soți, uh, soțiile, în dreptul lor, trebuie să știe că noi funcționăm diferit. Suntem diferiți din punct de vedere acesta al influenței hormonale. Apoi sunt factori psihologici care ne fac să fim diferiți din punct de vedere al dorinței sexuale, educația, cultura, interdicțiile sexuale și religioase. Um, secole întregi de educație sexuală dominant masculină își pune amprenta asupra relațiilor sau asupra dorinței sexuale. Um, modul în care gândesc bărbații și gândesc femeile, iarăși își pune amprenta asupra dorinței sexuale, dorința bărbaților este mai mult pulsionată, adică vine din interior în timp ce dorința femeilor este mai degrabă provocată de cheful și de excitația celuilalt, de un mediu favorabil în care să existe relaxarea aceea propice dragostei. De asta se tot vorbește despre preludiu și despre pregătirea pentru relațiile intime. De deci factori psihologici psihologici întăresc foarte mult. Degeaba încerci să inițiezi relații intime cu o soție care este, eu știu, încercată de frică în momentul acela, încercată de teamă sau este nervoasă pe ceva anume. Sunt lucruri care trebuie să le știm, lucruri elementare care trebuie să le știm ca soți și, dacă le știm, contribuie la calitatea vieții noastre intime și la relațiilor intime cu soțiile noastre. Apoi, vârsta, iarăși, influențează dorința sexuală. La bărbați, dorința apare la pubertate, fiind ridicată până pe undeva pe la 50 de ani. Dar, după 50, bărbații încep să intre în andropauză, ceea ce înseamnă că cantitatea de testosteron care este generată de organism, scade. Adică, odată cu asta, scade și dorința, libidoul. La femei, dorința apare mai târziu. Ea crește în timp și mai ales odată cu experiența. Maturitatea sexuală a femeilor se situează pe la 30 de ani. Trec prin perioada de melopauză, unde cunosc o, diminu o diminuare a acestei dorințe, dar în momentul ăsta intervine și factorul psihologic și nu se poate vorbi despre o dispariție a dorinței sexuale, ba chiar la unele femei apare din cauza timpului mai mare de, de gândire și eu știu în perioada menopauzei deja, cele mai multe din femei au copii așezat la casele lor, au rămas singure cu soțul, au timp să acorde mai mult timp vieții lor și componente sexuale a vieții lor. Și în această perioadă unele femei marchează adesea o renaștere a dorinței sexuale. Iarăși momentul din zi este diferit la bărbați față de femei, bărbații sunt atrași dimineața și vor și relații intime dimineața pentru că secreția de testosteron este cu 30% mai ridicată în acest moment al zilei dimineața și apare un libido exagerat la trezire, practic un vârf al acestui, acestei dorințe la trezire și femeile de fapt au nevoie dimineața să se simtă destinse, relaxate, să se alinte, să eu știu, să stea cu o cană de cafea în mână, să respire aer curat, să nu are, nu cel mai bun timp pentru ele, pentru o relație, relație intimă, o relație sexuală. Așadar, pentru femei, momentul cel mai bun este seara, după ce și-au rânduit toate treburile, copiii dorm, grijile de peste zi au fost rezolvate, Iarăși diferă foarte mult anotimpul. Femeile simt dorința mai mare începând cu primăvară și continuând cu vara, iar la bărbați trezirea simțirilor are loc mai târziu și începutul verii este de fapt trezirea dorinței mai aprinse la bărbați. Există diferențele acestea din punct de vedere a dorinței sexuale la bărbați și la femei și trebuie să ținem cont de ele pentru că altfel... Dacă soțul vrea dimineața și soția nu este dispusă, orice refuz va fi interpretat ca o respingere. Se va simți respins, neatrăgător, neinteresant, eu știu, efectiv va simți că este respins. Iar soția, dacă va dori seara, tot așa, se va simți respins în momentul în care soțul este somnoros, se mulțumește doar cu câteva mângâieri și un lind și este gata să se culce. Dacă știm diferențele astea dintre noi, vom putea să uh, avem o relație intimă de mai mare calitate. Așadar, dacă nu sunteți pe aceeași lungime de undă privitor la sex, uh, vă provoc să vă descoperiți unul pe celălalt. Să descoperiți ce vă place, când vă place, să discutați despre lucrurile acestea și, cred eu, în cazurile astea trebuie negociere uh, ca la piață între ghilimele ca la piață, adică trebuie să știm domnule, hai să picăm cumva de acord în anumite zile trebuie să se întâmple dimineața în anumite zile după amiaza sau seara în funcție de cum are și celălalt dorința și în felul acesta să ajungem la o anumită la o anumită armonizare poate pentru unii este normal să facă și dimineața și seara nu este nicio problemă mulți bărbați probabil și-ar dori asta, însă probabil cuplurile care reușesc asta sunt puține. Nu știu dacă o să avem timp să răspundem toate întrebările, mai este una, spune așa o soție de data asta, totuși dorințele acestea sexuale la bărbați nu trebuie să-și le controleze, să-și le reprime cumva. Da, bărbații și femeile trebuie să își controleze foarte bine impulsurile sexuale, pentru că, de regulă, componenta noastră sexuală ne duce foarte repede în păcat și în ispită. Așadar, trebuie să ne controlăm impulsurile acestea sexuale și să le lăsăm să se manifeste doar în cadrul legal oferit de Dumnezeu, adică în cadrul căsătoriei. După ce am stabilit cadrul acesta, practic nu facem focul în toată pădurea, al facem într-un loc delimitat, Discutăm și despre dacă se înfrâneze sau nu în, în relația de căsătorie. Este bine, dacă cei doi cad de acord, să existe o anumită învoială, spune Scriptura în vederea postului și rugăciunii, și cei doi să facă anumite pauze din punct de vedere la relațiilor intime, care în timpul acestora să se îndeletnicească cu postul și rugăciunea, nu este o obligație, dar este bine, spune Scriptura. Dacă te referi, vorbesc cu ascultătoarea noastră, dacă te referi la uh, o uh, oprire pentru că tu nu vrei relații intime, nu este problema soțului. Într-adevăr, trebuie să fim cumpătați, așa ne recomandă Scriptura, trebuie să avem simțiri cumpătate unii față de ceilalți, trebuie să știm care sunt momentele, toate lucrurile și-au vremea lor, însă, uh, momentele în care îi cer celuilalt să nu se mai gândească la relațiile intime sunt inoportun. Nu că sunt inoportune, momentele acestea în care unul din partenerii reproșează celuilalt că se gândește prea mult la sex, de fapt au de a face cu o componentă interioră a celui care reproșează. Se simte vulnerabil, se simte atacat, se simte descoperit. Știu familii în care soția îi spunea față de copii, tatăl vostru numai la prostii se gândește. Când aceasta o îmbrățișa, când căuta să se apropie de ea. Dragii mei, nu. În cazul acesta, vrând nevrând, bărbații își vor controla impulsurile respective și dorința respectivă, dar nu este neapărat o normalitate. Nu este normal ca să îți reprime acele dorințe decât în cazurile în care nu este locul lor, în cazurile în care discutăm despre relații extramaritale, în cazurile în care discutăm despre parteneri bolnavi sau care trec prin suferință sau la oboseală mare sau mai știu eu, cazurile în care nu este timpul pentru așa ceva. Dar dorința sexuală este absolut normală pentru oamenii sănătoși inclusiv pentru cei care sunt religioși, credincioși, este absolut normală. Dacă ne uităm în scriptură, vom vedea în cântarea cântărilor o dorință sexuală normală. Efectiv, o dorință care are de face cu, eu știu, atracția de celălalt, față de celălalt, aprecierea pentru celălalt vederea celuilalt, dorința de a-l, eu știu, de a vedea, de a-l simți, amintirile care vin în relația cu celălalt. Așadar, și din punct de vedere spiritual, dacă vreți, un om sănătos își va dori relații intime. Unii spun că este paradoxal. Cum adică să-ți mai dorești relații intime dacă tu ai o relație bună cu Dumnezeu? Cred că da, Atâta vreme cât ești căsătorit este absolut normal că dacă ai o relație bună cu Dumnezeu, să ai și dorință intimă de relație sexuală cu soția, pentru că o relație bună cu Dumnezeu te aduce pe un făgaș normal, pe un făgaș pe, în postura sau în setările, să le spun așa între ghilimele, cu care te-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat bărbați și femeie, ne-a creat să fim împreună, ne-a creat să ne împlinim și din punct de vedere sexual și cu cât avem o relație mai apropiată cu Dumnezeu și îl acceptăm pe Dumnezeu în viața noastră, cu atât înțelegem și componenta aceasta, adică ne reglăm mașinăria vieții noastre ca să funcționăm așa cum ne-a creat Dumnezeu, adică și cu dorința aceasta intimă sexuală. De fapt, cineva într-un studiu pe care îl făcea, spunea ceva de genul acesta că... Nu tragem aer doar când simțim că ne sufocăm. Nu mâncăm doar când deja leșinăm de foame. Atunci de ce facem sex cu soțul și sau soția doar atunci când se ajunge la puncte nevralgice, când deja ajungem la limite, când deja există tensiune și există probleme din cauza lipsei acestei lipsei relațiilor intime? De ce n-am adoptat aceeași atitudine și față de relațiile sexuale? <coughs> întrebările, acestuia, întrebările acestea ale acestui domn mă fac să mă gândesc la versetul în care uh, Pavel vorbește despre uh, datoria dintre soți și spune nu vă lipsiți de datoria aceasta decât prin învoială. Adică, cu alte cuvinte, relațiile acestea intime nu trebuie să aibă loc doar că nu mai pot de dorință, doar că efectiv am ajuns la maxim și nu mai Efect, trebuie să mă descarc. Pentru că o astfel de gândire este incorrectă. Este incorrectă și va aduce la probleme mai devreme sau mai târziu. Cred eu că destul de devreme. Cred că relațiile sexuale trebuie să fie preventive, nu uh, unele care să vindece ceva. Domnule să fac uh, sex cu soția că deja este nervoasă, să fac sex cu soțul că deja este nervos, deja este agitat. O astfel de politică este dăunătoare familiei și vă privează de multă bucurie și împlinire. Cred că, de fapt, relațiile intime trebuie să fie uh, uh, o componentă activă a vieții noastre. Excepție face perioada de boală, eu știu, perioadele în care chiar nu se poate așa ceva. Uh, cred că, de fapt, având relații intime cu o anumită frecvență, discutată, aprobată de amândoi, uh, lucrurile vor sta mult mai bine în viața noastră de familie. De ce spun lucrul acesta? <coughs> Pentru că uh, venim în întâmpinarea nevoilor pe care le are celălalt. Uh, nu știu dacă vreo soție așteaptă întâi să vină soțul acasă, să-l vadă dacă este foame sau nu după o zi de muncă și cam ce ar pofti și după aceea să-l mai țină două ore să-i facă mâncarea. De obicei, o gospodină bună îl așteaptă pe soț cu mâncare când vine și îl cunoaște, îl știe, știe cam ce preferă și face, gătește felul acela de mâncare și îl așteaptă cu mâncare acasă. Poate mai este nevoie de 5-10 minute de așteptare. E bine, de ce am procedat diferit ca soți și ca soții când este vorba despre relațiile intime? Domnule, să las până ultima secundă. Cât de mult se poate să amânc este asta? Fie că e bărbat, fie că e femeie. Eu cred că un, o, o politică corectă, spun politică între ghilimele, la capitolul relații intime, ne-ar scuti de foarte mari bătăi de cap și de foarte multe probleme. Dragii mei, gândiți-vă doar la cât de mult ne afectează în viață lipsa relațiilor sexuale și relațiile sexuale făcute de nevoie. În momentul în care deja ajungem la tensiune, la nervi, doamna aceasta ne scria, soția aceasta ne scria că... Datorită lipsei relațiilor intime cu soțul ei, este nervoasă, geloasă, nemulțumită. Asta, asta simt bărbații, femeile, în momentul în care nu au împlinit această nevoie. Gândiți-vă cât de mult rău ne face o politică de genul acesta în familia noastră, să ajungem să avem relații intime doar când este limita limitului și nu se mai poate altfel. Doar când, nu se, când soțul este foarte nervos și, domnule, trebuie să îi și nevoia asta, că altfel îi bai. Doar când soția deja este și ea nervoasă și agitată și în felul acesta creează tensiune în familie. Și, cred că este un mod greșit de a pune lucrurile și cred că este mult mai corect să respectăm și ceea ce spune Scriptura. Și aici mai vine o întrebare ultima la care răspund, pe ultima 100 de metri dacă trebuie să facem sex, chiar dacă nu, aveam, nu avem chef și cum să realizăm asta. Au fost două întrebări în această ediție cu orientarea asta. Eu sunt de părere că pofta vine mâncând. Adică nu știu dacă de fiecare dată când este ora prânzului îmi este o foame disperată. De obicei, când vine ora prânzului, dacă am un program bine stabilit de masă, mă aflu într-o formă normală. Nu apare oarecare senzație de foame. Însă, în momentul în care mă așez la masă, consum, mănânc și e, mă ridic de la masă sătul. E, asta mă ajută să-mi țin foamea până seara. Dacă s-ar peste prânz, deoarece nu mi-este foame chiar atunci, s-ar putea până seara să-mi fie o foame teribilă. Și seara să mănânc mult, necontrolat și să mă îngraș. Deci cel mai corect este să mănânc după un program bine stabilit, un program la anumite ore să consum alimente ca să întrețin corpul acesta. E bine, în relațiile intime, situația nu este diferită. S-ar putea ca acum să nu simt dorința, ci să o simt dimineața, că eu sunt bărbat, soția mea să o simtă seara. Și în momentul în care ne-am stabilit noi să avem relații intime, să nu fie acea dorință. Ce facem? Mai facem sau nu mai facem? Ei bine, eu cred că da, ar trebui făcut, pentru că în felul acesta evităm uh, să ajungem la situații tensionate, evităm să ajungem la excese, uh, evităm multe neplăceri cauzate de, uh, eu știu, de o anumită foame și o anumită dorință împinsă dincolo de limitele pe care le pot duce cei doi. Este ca și la mâncare, Mâncând, sărim peste mese, la următoare mâncăm mai lacom, mai mult, facem anumite excese și astea sunt dăunătoare. Așa se întâmplă și în relație intime. Avem anumite repulsii, anumite situații de nevrozitate, anumite, eu știu, tensiuni care va trebui să le rezolvăm. De obicei, astea nu se rezolvă până în momentul în care data viitoare avem de gând să avem relațiile intime și este pagubă. Și paguba aceasta nu este doar în componenta sexuală a vieții, ci și în componenta psihică și spirituală. Efectiv, când soțul și soția sunt lipsiți din punctul acesta de vedere și relația spirituală este mult mai proastă, în sensul că soțul respectiv, dacă își conduce închinarea în familie, dacă are anumite, eu știu, atribuții în sensul acesta, nu va mai fi cu același calm, cu aceeași dedicare, pentru că va fi influențat, vrând nevrând va fi influențat de lipsa relațiilor intime și soția la fel. Așadar, dragii mei, și bărbatul și femeia au dorințe sexuale bărbatul și femeia care sunt sănătoși din punct de vedere fizic, psihic și spiritual au această dorință sexuală. Este absolut normală. Nu este niciun păcat să-ți dorești pe soțul tău, să-ți dorești pe soția ta, să-ți dorești relațiile intime cu soțul, cu soția. Este, de fapt, o normalitate. Cred că sexul trebuie să fie unul preventiv, trebuie să fie unul ca și mâncatul, programat, ca să evităm multe din neplăcerile și din tensiunile care pot să apară. Cam atât cu răspunsurile cu privire la dorința sexuală. Dacă întrebări mai vin, o să mai răspundem la acestor întrebări. Cam atât cu tema aceasta a dorinței sexuale. Până data viitoare, să vă iubiți frumos, să aveți grijă unul de celălalt, să vă faceți timp unul pentru celălalt și nu uitați, citiți. Citiți când aveți timp și cântarea cântărilor vă poate descoperi, vă poate trezi dragostea, deși începe cu o expresie pe la început, fetelor, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Între soți și soții nu se mai pune problema, dragostea este deja stârnită. Așadar, până atunci, până data viitoare, iubiți-vă frumos, nu uitați, puteți să ne scrieți la ajutorarontconsiliere.org sau prin site-ul Radio samaritanu sau prin chat-ul din site-ul Radio Samaritanu din partea dreaptă jos, unde puteți să ne scrieți în anonimat, Emisiunea se difuzează sâmbătă seara de la ora 22 și în reluare miercuri de la ora 23 după emisiunea Căsătoria Merită. Până atunci, Dumnezeu să ne binecuvinteze, El să fie alături de noi, să ne sprijinească și să ne dea înțelepciune. La revedere!